Яка чудна, висока в тебе мова. При церкві я, а ще таку не чув. У рам'ї вся, а сяїш, будь здорова. Якась, немов запалюєш свічу. Він біг у справі, а не міг не стати. Невже так можна, господи, сіяти? Мов, голка золота у полотні. У душах вишиваєш ти пісні. Я чув дзвіниці, як ти тут співала. Я чув, але не думав, що така. Вночі... Дарма б Зозуля не кувала, В тобі святе, що правді, аж ляка, Ти чий, нічий, і я теж нічия. Із родичів лише зіронька та й та, Не кожну ніч до мене приліта, Синичка ось, але вона лише птаха, Удвох отак і боремось зі страхом. Свічусь, казала мама то пісні, То відсвіт місяця розбризкавсь по мені, а може, ще не вичахло причастя, мені ось скільки треба, як для щастя. Причастя, все, я бачу, що ти їла, а взагалі і ще хоч щось їси. Парфенті, йде ти з храму долетіло, і він метнувсь, я зараз ти посидь, невдовзі повернувся вже, як рідний, півпасочки у пазусі бери, взяла хлібець і далі непомітно про все на світі стали говорити. Служу при церкві. Ні, вже не нічия, а ти. Постій, вгадаю, не кажи. Ти точно не інакше, як Марія. Це видно. Тут не треба й ворожить. Сюди із волі Божої учора. А я тут от покрови забарився. Наш хутір називали Яворовим. У нас ворота в небо, Явори. Вони зійшлись відразу й назавжди. Щоб прах батьків, щоб рідне все любить, І не знайдеться у Господа води, Щоб їх розлить. Кумпів гуляй полю, салій, Богдан та інші, кого викликала із небуття Пісня Марії. Десь за рікою мукнуло телятко, Десь Застогнала хвіртка, як вдова. Аж дід Семен, що вмер оце на святки, Поправив землю в себе в головах. Аж кум салій, що кум півгуляй полю, Мов на ім'я гукають його. Кум! Притих у раз, напружився до болю, Ковтнув іслину, і слину й посмішку гірку. Хай хто закурить хоч по той бік річки, Хай хто дихне, подума, Крадькома, який душі? Та не тримав він свічки, Таких у нас, здається, й нема. Його ніхто ніколи й не соромився, Однак же зна, Хоч мовчки сповідайся, Сам архірей гукав його додому, Коли втекла дружина молода. Щось назрівало, Щось уже дзвеніло, Гроза чи мука Вибурхне ось. -ось. Він чув, як звір, Усім бездомним тілом, Йому Пізнать півсвіту довелось. Йому той дар дістався незадарно, Наснився сон, і сталося те у сні. Прийшов Господь і дав йому дві чари. І вибрав він життя у множині. З усіх чарок він міг повідпивати. Пізнать всі вина, любощі від душ, Пізнать він міг. Але не міг зазнати своє єдине щастя і біду. Отож, коли спинив біля Марійки, На нім сорочка з болю зайнялась, Хтось говорив «Цигарка лиходітка, А хтось сказав «Циганка там була». Неправда все. Марійки він сахнувся, бо знав, що Водить горе по житті. Кого любив, тих Бог давно забувся. Всі одинокі, зболені, святі. І він подався. Обходячи подалі, Де він стояв, стоїть уже візник, А біля нього писані дві кралі. Прийшла й секлета гостра на язик, Одні як дим, постоїли і гайда. А є й такі, що впали як зерно, Аж не чекав гультя Іван порада, і сива хівря сіла під вікном, схиливсь на тин ковальмов не до нього, усе в чуприну суне п'ятірню. Впав де стояв прочанин край дороги. Шинкар під іву нищичком пірнув. Мала попівна мацає сережку. Так довго маца, дивлячись увись, І бубоніст проснувся серед стежки, Мов на весіллі викрикнув із кис, Ой, веселий бубоніст, він цибулю дуже їсть, А моя дівулька щедра на цибульку. А осторонь гафієчка під небом, Їй цілували ноги спориші. Дивилась на Марійку, як на себе, Беззвучно так, заплакала в душі, Давно навчилась. Вчитель був хороший, отак любив, і так занапастив. Продав би краще, зрадив би на гроші, так ніж він чесний, господи, прости. Він слово дав, іде його те слово? Померли всі давно, кому давав, а він його тримає без голови, і як не лусне, клята голова, бо як це сталося? Зігрища, знічев'я, нехай би в скруті, зболено, всерйоз, дістав його притикало. Причепа, як дошкуля на белебні мороз, То ти не зможеш короба підняти, То два чували з поля принести, як почне прикапусне сміятись, І як почне смішки свої плести, Он, батько твій, весь рід увіковічив, Поклав при всіх на площі циркача, Підняв коня, тобі ж хвалитись нічим, Ти не козаць, общипане курча твій дід-силач, із яру воза витіг, коли пристали навіть і воли. А ти вмієш тільки говорити, і так щодня, Хоч крізь землю вались, по-правді рід Богданів був добірний. Жінки-красунь, хлопці, козаки, їх сильну кров, Довірливу і вірну, ніхто не скаламутив за віки. Не кров-огонь, коли січі не стало, вони все одно тікали до Дніпра, на кілька літ, як в воду пропадали, зустрінеш потім, мов одбира. Він був такий, що й горе пригиналось, сміявся в вічі, важив і життям, і що було, і з друзями прягались скрізь, мать, був першим. Це вже ти затям. Підбить такого запросто на безум. А ще, як чорт покаже язика, то стане спиртом вся його тверезість, і власна сила тільки розпіка. А що вже міри сил своїх не віддав, то тільки долі й остерігавсь, тому що в нім кріпило ще од діда, велось непросто в тіла берега.